Hristos Vaskrse, nek vam je na zdravlje i spasenje i, eto i svake nedelje iskreno izražavamo radost, to se sabiramo iz svih delova ove naše male, prostorno ali duhovno, veoma široke i duboke crne gore i da nas gospod sve tako sabereju, carstvo svome nebeskome, a da to sabranje bude ne samo prostorno, nego da se i duhovno ujedinimo, da jednim srcem i jednim duhom kako u liturgiji pevamo, da tako slavimo Boga, spasitelja našeg. To nije lak put za naše gordo srce i tu palu prirodu, ali malo uz nevolje, uz trpljenje, uz borbu, pa i doći do tog, a liturgija je najbolji put ka tome, jer smo tu neminovno usmireni jedni na druge, pa nam neko možda diše za vratom, neko nas možda gura u redu, neko gazi, ali uz, u ime Božje se trudimo da prevaziđemo, da se izborimo i na kraju i zavolimo svakog oko sebe, a onda i u svetu počnemo da živimo tako i bivamo drugačiji i već pobednici i već učesnici večnosti. Tako sad zahvalimo i našoj braći iz Podmajina, u Marku od u Kalistratu što su nas podržali da možemo da lepše i odslužimo i našoj pevnici, i svima vama, svi smo bili deo ove Božje trpeze, tako sada da priđemo da uzmemo naporu i da se malo ostanemo i poslužimo i još više podružimo.